وان صلى وصام قال وان صلى وصام فدعوا بدعوة الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله رواه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في الخروج عن دعوة الاسلامي وقوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا عن الحارث الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال, أنه قال آمركم, بخمس امركم بخمس الله امرني بهن, الله أمرني بهن السمع, والطاعة السمع والطاعه والجهاد والهجره, والجهاد والهجرة والجماعة, والجماعه فانه مَن فَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيْدَ شِبْرٍ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ رِبْقَةَ بِدَاعِ الْجَاهِلِيَّة فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا جَهَنَّم فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِن صَلَّى وَصَام قَالَ وَإِن صَلَّى وَصَام فادعوا بدعوة الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله عباد الله رواه احمد والترمذي وقال حسن صحيح naam mlango huu tunaozungumza leo babu majaa fil khuruj an da' wal islam anakusudia sheikh rahmatullah alayhi kututajia katika mlango huu chini ya anwani hii makatazo Yaliokuja katika Qur'an na katika Sunna katika kukataza jambo hilo. Lipi al-khuruju an da' wal islam. Babu ma'a mlango uliokuja hapa kuna maneno yanakadiriwa. Ai finnahi katika kukataza. Babu majaa mlango unaoelezea dalili zilizokuja katika Qur'ani na katika Sunna alafu kuna maneno hapa ni mahdhufu takdiruhu fi anil khuru, eh, man, mambo yaliyokuja dalili zilizokuja zinakataza kukataza nini fil khuruji an da' wal -islam. mtu kujitoa au kutoka katika ule wito wa uislamu nembo ya uislamu tamko la uislamu yani ukatoka hapo ukawa na kitu kingine kama mnakumbuka katika darsa zilizopita tumewahi kusoma yale mambo ya jahilia ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam ametukataza yani tukawa pengine na shiar shiar manake ni nembo shiar uh, tunaweza tukasema mambo au vitu ambavyo tunaweza tukajifakhirisha navyo nje ya Uislamu tukawa na mitazamo pengine ya thamani na ubora wa mtu nje ya Uislamu sawa sawa kama ukabila rangi utaifa uzalendo yani hivi vitu vikapewa nembo kubwa jina kubwa nje ya uislamu Tuko pamoja natamani kwanza hii anwani tuielewe vizuri alafu tukija kujisoma hizi dalili tunakuwa tuna kama tunakamilisha katika Somo hili tunalokwenda kulisoma tunakwenda kujifunza kwamba wajibu wa kila mtu ambaye Allah Jalla wa Ala amempa neema ya kuupata Uislamu mtu yoyote ambaye Allah Jalla wa Ala Amemkirimu kwa kumfanya kuwa ni miongoni mwa waislamu kwa sababu ni uchaguzi wa Allah Jalla waala sio kwa ujanja wa mtu amekuwa muislamu sio kwa sababu yeye ni bora ndio maana amekuwa muislamu sio kwa sababu nyingine yoyote ni ikram ni uchaguzi wa Allah Subhanahu wa ta'ala kwa hiyo kila ambaye Allah kamchagua akampa neema hii ya Uislamu wajibu wake ni haya yafuatayo. La kwanza alintimau ila Kama ni kujinasibu, ajinasibu na Uislamu. La kwanza hilo. La pili al-intisaru lil-islam kama ni kupambania kutetea kuhami basi utetezi wake na upambanaji wake na nguvu zake azitumie katika kuhami uislam latatu li ajili li'ajlihi majukumu yake kazi zake mambo yake anayoyafanya yawe ni kwa ajili ya Uislamu lanne wa da'awathu litahqiqihi ulinganizi wake upambanaji wake dawa yake iwe ni kuhakikisha unatwabikishwa uislamu haya mambo niliyoyataja ni majukumu ya kila muislamu yani yoyote yule ambaye amejikuta allah kamchagua akawa muislamu haya niliyoyataja ni wajibu kwake na yanakuwa ni kama vile kushukuru ni kurejesha shukurani kwa Allah kwa kule kukufanya wewe ukawa ni miongoni mwa watu wanaoitwa waislamu kujinasibu kwako iwe unajinasibu katika uislamu usione fahari kujinasibisha na kabila lako Usione fahari kujinasibisha na sehemu unakotoka. Usione fahari kujinasibisha na rangi yako. Usione fahari kujinasibisha na chochote katika haya mambo ya kijahili. Bali uone fahari kwamba mimi ni Muislamu. Likishapatikana hilo inakuja majukumu sasa. Uwe na juhudi za makhsusi kuunusuru Uislamu. Lakini sio hivyo tu. Anta'mala lil ufanye kwa ajili ya Uislamu. Na unapofanya kwa ajili ya Uislamu manake ni sehemu ya kushukuru kwamba alhamdulillah hii dini ambayo Allah ameiridhia na ameichagua na mimi nimejikuta ni katika hao waliopatika kuwa katika dini hii. Nina wajibu wa kutenda kwa ajili ya kuonyesha shukrani kama alivyosema Allah akiwakumbusha watu wa Daud i'malu ala Dauda shukra tendeni enyi watu wa Daud matendo yanayoonyesha kushukuru shukrani za Allah jalla wa hala. kushukuru neema za Allah jalla wa hala. lakini pia jengine uwe ni mlinganizi wa kulingania katika hii dini sasa tukiikagua haya nilisema huko mwanzo wakati tunaanza kusoma kitabu hiki Fadhlul Islam hii risala inatusaidia kujitambua je kila mmoja yani mimi ni Muislam kweli tukisimamia hapa swala la al kujinasibu ni kweli sisi waislamu sisi unaona fakhiri kujinasibisha na uislamu yani unahisi unaona raha na unataka jamii itambue na popote unapokuwa watu wakutambue kwamba we ni muislamu kama ambavyo mtu anaweza kaona raha kuitambulisha kabila lake kama ambavyo mtu anaweza kaona raha kuitambulisha labda nchi yake yuko kwenye taifa lingine Akawa anajitambulisha mimi ni mtanzania najivunia kuwa mtanzania au kabila lake sasa uislamu inatakiwa iwe zaidi ya hivyo mara nyingi sasa inatakiwa mwislamu ayajumuishe mambo haya ukisha kujikuta wewe ni mwislamu Hujumuishi yofuatao fadilatul imtithali wal amali bil islam moja upate fadla za kuutekeleza uislam na kuyatekeleza matendo ya uislamu moja mbili fadilatul da'wati da ila al islam ubebe pia fadla ya kulingania huu uislam na kuzilingania sheria zake tatu fadila ya انتماء ubebe fadla za kujinasibu na huo uislamu na kujinasibu kwenyewe siwe ni maneno kujinasibu ambako matendo yanatafsiri kwamba huyu anajinasibisha na uislamu bali ikiwezekana watu wakikuona wasipate tabu ya kujua kwamba wewe ni nani wa kuonea kwamba huyu ni muislamu na we uone fahari kujulikana kwamba wewe ni, ni muislamu na jambo lingine kubeba jukumu la kueneza huu Uislamu kwa sababu gani Allah amewatuma mitume amemtumia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam afanye kazi ya dawa ili aitangaze hii dini liudhira hu ala din kullihi wala hal mushrikun wala ukarihal kafirun kwa hiyo kumbe hili ni jukumu letu kama waislamu Allah jalla wa ala ameeleza katika Qur'ani kwamba mtu akikusanya mambo haya niliyoyataja hakuna liye mbora kumshinda kule kujinasibu na kisha ukatekeleza hayo unayojinasibu nayo na kisha ukawalingania na wengine wawe katika neema hii ulionayo Allah jalla wa ala anasema wa ahsanu ahsana mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin hakuna aliyembora hakuna anayeweza kuwa na maneno bora hakuna anayekuwa anaweza kuwa na matendo yaliyo matukufu kuliko huyu ambaye amebeba haya matatu da'a ila Allah amewaita watu wengine kuja katika hii dini ya haki wa Allah wa kama anavyotaka wajiweke mbali na ibada ya vitu vyote visivyokuwa Allah wa saliha. siokuwaita sio tu na yeye akayavaa akawa na uhalisia wa kile anachokilingania wakala inni minal muslimin na akajinasibu kikamilifu na uislamu mimi ni muislam naona fakhari kuwa mimi ni muislam sasa tukirudi kwenye anwani baada ya huu utangulizi mfupi babu majaa. mlango unaoeleza yaliyokuja wapi katika Qur'ani na Sunna fil khuruji an wal islam katika kutoka nje ya hii nembo na huu wito na hili jina na hizi Shiari za uislamu kwa hiyo tunakwenda kusoma makatazo ya sheria makatazo ya Qur'ani makatazo ya hadithi za Mtume Sallama kuwakataza waislamu kubeba vitu vingine kujifahari na vitu vingine visivyokuwa uislamu Sijue kama nimeeleweka <tayyep> قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله تعالى نَنُؤْلَاكَ الله سبحانه وتعالى قالبسمه هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا هو يي الله تبارك وتعالى samma kumul muslimina niye aliyekuiteni kwa jina hili waislamu yeye allah niye amekuiteni hivyo waislamu min kablu, tangu huko mwanzo na makusudio ya neno minkablu, maana yake katika vitabu vilivyotangulia kabla ya hii Qur'an. Wa hadha na katika hii Qur'ani pia akakuiteni hivyo hivyo waislamu. Aya imeeleweka. Huwa samakumul muslimin. Yeye ndiye amekuiteni waislamu. Min qablu katika vitabu vilivyotangulia. Kwa maana walivyoteremshwa mitume wengine kabla ya nani? ya mtume Muhammad alaihi salatu wasallam. Wa fi hadha na katika hii Quran. Aya hii Sheikh ametaja kipande kidogo akikusudia pale anapotaka kupaelezea. Wa ila, aya hii ndefu. Aya hii ya 87 imeanza hivi Allah jalla wana anasema wajahidu fillahi haka jihadihi napambanenii piganeni, piganieni fillahi kwa ajili ya Allah haqqi jihadihi ukweli wa kumpigania na kumpigania Allah manake ni kuipigania dini yake jitabakum, yeye ndio kakuchagueni Sisi tumechaguliwa na Allah. Kuwa Waislam ni uchaguzi wa Allah, ni rehma ya Allah kwetu sisi. Huwajtabakum. Yeye ndio akakuchaguene. Wama ja'ala alaikum fi min harajin. Na wala hakukujalieni katika hii dini aliyokuchagulieni, hakukujalieni tabu. Kwa maana mafundisho yake ni mazuri, ni mepesi yanaendana na maumbile. Yaani hakuna maamrisho yaliyokuja yako nje ya uwezo wetu kutekeleza. Na hakuna makatazo yaliyokuja ambayo yako nje ya uwezo wetu kuyaacha. Kila tulichoamrishwa tuna uwezo wa kukifanya. Kila tulichokatazwa tuna uwezo wa kukiacha Sheria za Uislamu alizotuletea Allah hazimti mtu katika dhiki na mashaka. La. wama ja'a alaikum fi dinni min haraj kisha akasema allah millata abikum ibrahim hii dini aliyokuchagulieni ndiyo mila ya baba yenu ibrahim kisha ndo ikaja kipande hiki huwa samakumul muslimina min qablu wa hadha yeye allah ndiye amekuiteni waislam min qablu huko mwanzo maanake katika vitabu vilivyotangulia alivyo Wafi hadha na ndani ya sheria hii yaliyomteremshia mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hii ni dalili ya kwanza kwa hiyo ili tuielewe vizuri huwa samakumul muslimin yeye ndiye aliyekuiteni waislam kwa hiyo kisha kuwa muislam Jina zuri la kujiita ni nani? Muislam. Kama kuna kitu cha kujifaharisha, kama ina juzu kujifaharisha, basi jifaharisha na nini? Na Uislamu. Achana na haya mambo mengine. Hayana maana. Ukabila hauna maana. Sehemu unakotoka haina maana yoyote rangi haina maana yote. huwa samakumul muslimin yeye Allah ndiye amekuiteni waislamu huko mwanzo katika vitabu vilivyotangulia na katika kitabu hiki ambayo ni Qur'an unaona kwa mfano mtu ambaye alikuwa sio muislamu kisha Allah jalla waala akamruzuku kuwa muislamu akatoka kwenye akida nyingine akaingia katika Uislamu akiulizwa anaona fahari kusema mimi ni Muislamu kwa sababu anajua ni kiasi gani cha neema aliyoipata mtu ambaye ameanza kwenye jahilia akaishi maisha ya jahilia na pengine ibada ya kuabudu masanamu ibada ya kuabudu mizimu mambo ya ushirikina anapoongoka akatoka kule na sisi wote ni mashahidi tunawaona wale ambao wanaisilimu kisha wakaisoma dini wanavyokuwa ni wakali katika dini anajua thamani ya neema aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo utamkuta mtu huyu huhafidhu ala dinihi anaichunga na kuilinda dini yake kwa sababu anajua ni kiasi gani cha neema aliyoipata kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ni wajibu wa Muislamu kwa mantiki hii. Kwa kuwa Allah ndio katuchagulia hii dini na katuchagua tuwe katika dini hii ambayo kairidhia kama tulivyosoma katika dalili zilizotangulia, wajibu wetu sisi ni kuilinda neema hii tuliyopewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajibu wetu sisi ni, ku, ni kuyalinda matendo ya dini hii. Wajibu wetu sisi ni kuzilinda tabia za dini hii. Kwa maana nyingine Muislamu ambaye matendo yake sio yale ya Uislamu anaitia dosari dini. Naomba hiyo nukta tuishike vizuri. Ukiwa ni Muislamu na jamii kutazama we ni Muislamu na matendo yako sio yale ya Kiislamu we unaitia dosari dini Ukiwa ni Muislam akhlaki zako sio za Kiislamu unaitia dosari dini Unaichafua dini kumbe ilikuwa kazi yako na wajibu wako ni kuiheshimisha dini Allah akakuchagua akakufanya uwe Muislam ilitakiwa uifurahie hii neema lakini pia umfanye mwingine aione neema ile na aitamani kwa bahati mbaya sana wako watu wengi sana ambao wanauchafua Uislamu mpaka wasiokuwa Waislamu wanachukia Uislamu ni mtihani mkubwa sana Wajibu wako ni kualingania watu katika hii dini na neema hii uliyopewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala Kuna maneno yametajwa hapa yanawahusu walinganizi wanaobeba jukumu la kuilingania hii dini Ile aya Allah Tabarak wa Ta'ala nadhani katika surati Yusuf Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basira kwa kuwa ni wajibu wa kila muislamu kuilingania dini isipokuwa ni wajibu, wajibu huu tuna kila mmoja analingania kwa namna yake lakini katika eneo hili la kuilingania dini inatakiwa walinganizi walinganie kunako dini ya Allah wawaite watu kwa Allah sio mtu awalinganie watu kunako shakhsia ya yake wamjue yeye tunaweza kuwa tunalingania ndiyo sote tunaitwa madai maduati tunalingania lakini je ni kweli tunalingania kwa allah au tunalingania kunako dhati zetu mnaelewa tofauti ya kulingania kunako dhati yako unalingania kunako umashuhuri wako zati yako iwe juu uwe mashuhuri watu wawe wako sawa sawa wasimskilize fulani hata kama atawalingania watu kwa Allah lakini yule hafai na hapa ndipo palipo zaliwa sasa vita baina ya maduati kwa nini kwa sababu kama tunalingania kwa Allah wajibu wetu sisi ni kuambia watu ya Allah tabaraka wa taala haijalishi watu wamekupenda watu wamekua wengi wamekufuata watu wanakusifu unatafuta umashhuri la ad'u ila allahi nalingania kwa allah la ila nafsika wala ila shuhratika wala ila la ad'u ila allah nasio kualingania watu pia ila tahzubatin batila katika makundi najua umma wa islamu umekumbwa sasa hivi na umakundi ili ni zao ambalo limetengenezwa na maduati kwa nini kwa sababu kila mmoja analingania awena wafuasi sisi wajibu wetu ni watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala sasa na wale walinganiwaji waji nao wakagawika katika makundi na hata kabisa kusema ili ni kundi la fulani ili kundi la fulani ili kundi la fulani tunalingania katika nafsi zetu tunawalingania watu kwa Allah kulli hadhi sabili aduu ila Allahi. Uu ndiyo wajibu wetu na hili ndiyo jukumu wa inma yad'uuhum ila dini Allah bil Islam Mlinganiaji yoyote anatakiwa walingania watu katika dini ya Allah kwa kuwalingania huo Uislamu. Wahammuhu lengo lake kuu, sikilizeni hapo. Wahammuhu na lengo lake kuu na tamaa yake kuu intisharu hadha ad Kwamba hii dini ienee kwa watu. Haya ndiyo hayo malengo makuu. Siyo lengo Una wafuasi wengi kiasi gani? Kwa sababu hiki siyo kikundi cha kisiasa. Kazi ya dawa sio kazi ya siasa. Kwamba una wafuasi wangapi? La. Lengo kuu ni kwamba watu hakiki wasikie, waifuate. Waifu, waifu, waifu, Bas. Qala ba'dussalaf wadittu law dakhala an fi dini dinillahi afwajan walau jismi bil makaridu. imenukuliwa maneno ya wema waliotangulia mmoja asema wadidtu natamani law dakhala an-nasu fi dini illahi afwajan lau watu wangeliingia katika dini ya allah kwa makundi walau jismi bil maqarid hata kama hilo la watu kuingia katika dini ya allah kwa makundi itakuwa gharama yake ni mimi kuchanwa chanwa mwili wangu kwa mikasi lakini watu wakaingia katika dini ya Allah makundi kwa makundi hilo ninatamani la yakun hammu alwahid minhum haikuwa lengo la mmoja miongoni mwao sum'atan yaktasibha kutafuta utaje mzuri haikuwa lengo au shuhra au kutafuta umashuhuri au zaamatan au kutafuta uongozi wa inma kana intisharu dini dinillah ilikuwa lengo lao ni kuenea kwa dini ya Allah Tabaraka wa taala huwa samaakumul muslimina min qablu wa hadha kwa sababu ya wakati twende katika hadithi kwa kuwa hadithi hii pia ni ndefu hadithi hii imetajwa kwa mukhtasar باب ما جاء في الخروج عن دعوة الاسلام وقوله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا عن الحارث الاشعري رضي الله عنه وكوتا هو صحابي جليل الحارث الاشعري رضي الله زمنديه ani nabi sallallahu alayhi wasallam amepokea kutoka kwa mtume sallallahu wa wasallam ya kwamba mtume amesema kabla hatujasoma hadithi hii wakati nasoma shuruhu za wanawachuoni katika hadithi hii wanasema hadithi hii ameipokea alimamu Ahmad katika musnad yake na alimamu imamu Tirmidhi katika sunani yake na wengineo hadithi hii ni ndefu sio hii yani sio kipande hiki nindefu na mimi nitaisoma hadithi kwa ukamilifu wake ili tuweze kuielewa kwa uzuri fa'anil harith al-ash'ari anna an sallallahu alayhi qala kutoka kwa harithi al-ash'ari ya kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam amesema inna allaha azza wa jal, hakika allah mtukufu amara yahya ibn zakaria alayhi msalam kalimatin allah alimwamrishah yahya ibn zakaria mambo matano an ya'mala bihinna kwamba matano hayo ayafanyie kazi wa ania yaamur bani israila an yaamalu bihinna na awamrish bani israila wayfanyie kazi hayo matano yeye aliamrisho mambo matano kwanza ya yafanyie kazi alafu awaamrish bani israil wayfanyie kazi Fakada an yubti'a akawa anaelekea kuchelewa kutekeleza hiyo amri ya allah Fakala lahu isa alayhi salam Isa akamwambia alayhi salatu wassalam innaka umirtabi khamsi kalimatin Isa anamwambia nani? Ah? Anamwambia nani? Aliamrishwa ni nani? Naam? Yahya. Sio ndio? Ibn Zakaria. Yahya mtoto wa Zakaria ndio kaamrishwa. Yahya ni nabii, sawa? tabananum sihao bani israeli wa manabii wengi wametokana na bani israeli sasa alipochelewa kutekeleza Isa akamwambia wewe umeamrishwa sawa wewe innaka umirta bi khamsi kalimatin an ta'mala ta bihinna wataamura bani israila an ya'malu ya bihinna namwambia wewe kuna mambo matano allah amekuamrisha uyafanyie kazi na bani israila wayafanyie kazi fa imma an hunna, wa imma hunna. sasa basi imma uyafikishe au mimi ndio niyafikishe Fakala, akasema nani yahya ibn zakaria ya akhi ewe ndugu yangu inni akhsha hakika mimi naogopa In sabaqtani kama utanitangulia kuyaamrisha hayo an uadhdaba nisije nikaadhibiwa na Mola wangu sababu nilietumwa nani mimi au yukhsaf bii au nisije nikadidimizwa katika ardhi manake naogopa Mola wangu asiniadhibu wa qala akasema tumezasalama fa jamaa Yahya bani Israil fi baitil maqdis Nabi Yahya akawakusanya Bani Israila wapi? Baitul Maqdis. Hatta mtala al-masjid wakakusanyika mpaka mskiti ukajaa. Fakuida 'ala al watu wamekaa mpaka kwenye kuta za mskiti, yaani kwenye kingo za msikiti wameenea watu, msikiti ndani umejaa. Alipowakusanya fahamidallaha akaanza kwa kumhimidi Allah wa athna alayhi akataja sifa za Allah thumma qala kisha akamwambia inna Allah Amarani bi khamsi kalimatin hakika Mola wangu ameniamrisha maneno matano au mambo matano an aamala bihinna mimi kwanza niyafanyie kazi wa amura an bihinna na ni kuamrisheni nyinyi myafanyie kazi akaanza kuyataja. Awaluhunna. la kwanza ambalo Mola wangu ameniamrisha nilifanyie kazi na nikuamrisheni nyinyi mlifanyie kazi allaha la tushriku bihi shay'a mumwabudu allah pasina kumshirikisha na chochote hili la kwanza fa inna mathala dhalika kwani hakika mfano wa hilo la kumwabudu Allah pasina kumshirikisha na chochote mathalu rajulin naomba huu mfano muusikilize vizuri utakuja kuelewa kupitia hadithi ambayo sheikh ametaja kipande hakika mfano wake ni mfano wa mtu istara abdan amemnunua mtumwa min khalis malihi kwa mali yake mwenyewe iliyokuwa safi Biwarikin au dhahab. Kamnunua kwa pesa au kwa dhahabu akamnunua mtumwa. Faj'ala ya ya'malu huyu mtumwa akawa anafanya kazi wayuaddi ghullatahu ila gairi sayyidihi lakini zile pesa anazozipata katika kufanya kazi anazipeleka kwa mtu mwingine asiyekuwa huyo aliyemnunua kwa pesa yake. Rudie kidogo ili tuende vizuri. Mola wangu ameniamrisha wa ya kwamba mumwabudu pasina kumshirikisha na chochote kwa sababu mfano huu ni mfano wa mtu katoa pesa zake mwenyewe akamnunua mtumu. alafu huyo mtumwa akawa anafanya kazi ile pesa anayopata kipato anachopata kutokana na zile kazi anapeleka kwa nani kwa mtu mwingine sio yule bwana wake Sawa hadha mathaluli mushiriki. Huu ni mfano wa mshirikina Nikisii hapo kuna mtu anaweza akanifafanulia Mfano huu wa huyu bwana kamnunua mtumwa kwa pesa zake alafu anafanya kazi faida anampelekea mtu mwingine ni mfano wa mshirikina mpaka hapo tumeelewa kisha akauliza fa ni nani katika nyinyi sarahu inamfurahisha ayakuwa abduhu kadhalika mtumwa wake awea hivyo unamgharamia alafu mafao anakula mtu mwingine nani katika nyinyi inamfurahisha hiyo manake hakuna We unagharamika unagharamika alafu anafanya kazi kule manufaa na mafao anapata mtu mwingine kisha sasa ndo akaja kuwafunia sema wa inna allaha azza wa jalla khalaqakum jueni allah azza wa amekuumbeni warzakakum na anakumiminieni kumiminieni riziki zake fa'buduhu wa tushriku bihi shay'a basi mwabudu na msimshikishe na chochote kwa hiyo mtu yoyote ambaye anamshirikisha allah azza wa jalla. Hali ya kuwa aliyemuumba ni Allah na rizki anayokula ni ya nani? Ni ya Allah anafanya dhulma. Kwa sababu yeye amekuumba na kuruzuku shukurani unapeleka kwingine. Wewe unaridhia hilo? Kama we huridhii acha habari ya utumwa tuje kwenye familia zetu. Tunajiimwa asubuhi mapema tunaamka tunaacha usingizi si ndio? Tunakwenda kuhangaika. Tunasema tunahangaikia nani? Familia zetu, watoto wetu, si ndio? Alafu unaonaje ukirudi nyumbani ukitoa maelekezo hayatekelezwi, heshima ya namna yote huonyeshwi, hata ukimuita maji ya kunywa hataki. Yaani utaendelea na hili zoezi? Uweze kuendelea. Nafsi inaridhia? Hairidhii. Mbona kwa Allah Jalla waala, tunaendelea kuwa ni watovu wa nidhamu tunaendelea ibada zetu tunazipeleka kwingine iyadha bila lakini yeye anaendelea kuturuzuku Ilo ni agizo la kwanza ambalo amepewa nani Yahya ibn Zakaria awambie watu wake bani Israel. mfano huu wa Mtu na mtumwa wake ndiyo mfano wa mshirikina. Huyu kamnunua mtumwa kwa pesa zake safi, anampa matumizi yake yote, anamhudumia lakini yeye hanufaiki na chochote wananufaika watu wengine. Kisha akasema jambo la pili, waamurakum bis Mola wangu ameniamrisha ni swali na nini kuamrisheni kuswali jambo la pili hilo Fa inna Allah hakika ya Allah mtukufu yansub wajhuhu liwajhi Anauelekeza uso wake liwajhi abdihi ma lam yeltafit. muda wa kuwa mjawake hajageuka pembeni fa sallaitum fala taltafitu kwa hiyo mkiswali msigeuke geuke sijui kama mmeielewa agizo la pili alilopewa yahya ibnu zakaria awambie bani israeli wanapokuwa kwenye swala wasigeuke geuke kwa nini kwa sababu unapokuwa katika swala allah anakutazama muda wa kuwa haujageuka kutazama pembeni fa idha sallaytum iva mkiswali fala taltafitu agizo la penelo wa amarakum wa amurukum na jambo la tatu na kuamrisheni bi mfunge fa inna mathala dhalik Kwani mfano wa hii ibada ya kufunga ka masali rajulin ma'ahu surratum min miskin fi isabati mfano wa sawm ni mfano wa mtu ambaye amebeba kapu la miski sawa ili kapu la miski fi isabatin yupo katika kundi kubwa la watu alafu ana kapu ndani yake mna miski kulluhum yajidu riha al pamoja na kuwa watu ni wengi kila mmoja anapata ile harufu ya miski kwa sababu imebebwa katika kapu Wa inna khalufa fami saimi inda Allah na hakika harufu inayotoka katika kinywa cha huyu aliyefunga mbele ya Allah atyabu min rihi almiski ni nzuri kuliko harufu ya miski hapa ameeleza faida ya nini jambo la amurakum Na nanakuamrisheni au amenituma Allah ni kuamrisheni bi sadaqa nini sadaqa fa inna mathala dhalika hakika mfano wake kama mathali rajulin ni mfano wa mtu asarahu al ametekwa na adui fashadd yadahu ila unqihi Wakaifunga mikono yake katika shingo lake wa qaddamuhu Wakampeleka pahala kwa ajili ya kumuua kukata shingo yake faqala akasema yule bwana katika kujitetea an aftadi nafsi minkum je jamani mnanipa nafasi ya kujikomboa wa, wakampa nafasi hiyo Fajaala yaftadi nafsuhu minhum bil qalil wal kathir hatta fakka nafsuhu hakawa najikomboa kwa kutoa kidogo na kingi mpaka akajikomboa kisha akawaambia hadha mathalu sadaqa wal infaqu fi sabilillah huu ndi mfano wa sadaqa na kutoa katika njia ya Allah maana ni nini ni kujikomboa na kujinusuru la tano na la mwisho wa amurukum bi kathiran, Allah ameniagiza ni kuamrisheni na mimi nifanye kumtaja allah kwa wingi fa inna mathala dhalik hakika mfano wa hilo kamathali rajulin ni mfano wa mtu talabahu adu siraan fi atharihi amekimbizwa na adui yake anafata nyayo zake amepita hapa amepita hapa mpaka akakutana naye fa ata hisnan yule mwenye kukimbizwa akaingia katika ngome hasinan, iliyokuwa madhubuti fatahasana fihi akajikinga katika ngome hiyo wa la abda na hakika mtu ahsanu ma yakunu mina shaitani anakuwa kwenye kinga madhubuti kutokana na sheitani idha kana fi dhikri lillahi azza wa pale anapokuwa akimtaja Allah jalla waala hapa ndipo ulipomalizikia wasia wa Yahya akiwaambia watu wake kisha mtume baada ya kuyasema haya na yeye akatutajia wasia wake kwa umma ndio hadithi imeanza hapo tumeelewa kwa hiyo akasema amuru kumbi 50 Allahu amaranibihinna akatumia usulubu ule ule na mimi nakuamrisheni matano ambayo Allah ameniamrisha nikwambieni La kwanza as-sam'i wat na kuamrisheni muwe wasikivu moja watta'ati muwe wa tifu, mbili Waljihad, na kuamrisheni kupigana dini katika kuipa dini ya Allah Latatu. tatu na kuhama kutoka katika nchi ambazo azitekelezwe sheria za Allah na la tano na kuamrisheni kushikamana na jamaatil muslimin fa innahu man hakika mambo yalivyo jitowa katika umoja wa Kiislamu qida shibri na hata kiasi cha shibri moja faqad khala 'aribqata alislam min unquhi uyu ameivua kamba ya uislam katika shingo yake haya matano yanahitaji kila moja ya kusimama na kulieleza kwa kina tuusikilize hadana urun <coughs> mufaddala karne tatu bora alizozitaka mtume sallallahu walizielewaji walizishi vipi hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sababu sisi uislam tunauelewa kwa uelewa ule wa masahaba ridwanullahi alayhim kisha mtume akatahadharisha fa huu hakika mambo yalivyo manfarqal jamaa yeyote atakaye na aljamaa almuslima allati ala alhaqi kundi la waislamu ambalo lipo katika haki akajitenga qida shibrin hata kiasi cha shibri moja faqad arib ribqata alislam huyu tuma hapa ameithilisha uislam ni kama vile kamba yuko katika shingo ya kila mmoja basi huyu kaivua kajitoa ameamua kwenda zake na kuacha uislam ila illa aniuraja. labda atakaporudi hadithi hii ndefu. na ina maelezo marefu tutakuja kuizungumza neno kwa neno ibara kwa ibara na kuona tafsiri ya wanawazuoni mpaka tutakapokuwa tumejaliwa kuimaliza toban katika darsa zitakazofuata leo eee uh, hapa kama tulivyokubaliana kwamba muda wa baada ya adhana unakuwa ni muda wa maswali kwa ajili ya kuweka darsa vizuri basi fursa iko kwenu inshallah am